بسم ل الرحمن روحیم باب المساجد دي به مووا ه سرات نهمونج دپاره یو اعلانی مخصوص شو هغې تسکېره ووش دویم دمونج دپاره چې موازیع محصوص دی او یو موازیع عاملی دی. یو چکم دنو موازیع محصوص دی او وقف لسولاتی او وقف للہ وی دو مجد پارا او مساجدی دی. او دن او موازیع او دی. دوار د باب کې کوي دو مناسې لا دی چې نمون د پاه چې کومدننو آزان ځ ک شو د آزان نه ر رفتنجممات تهوي رفتن جومات تهوي تلوي جممات ته مسااج د ته دا اوس د مساجدو تذکره کوي یو فزائل د جوحظ ذکر کوي او د ویر بارے کې د انتظار او د ناست په فزائل ذکر کوي او بیا ادو وسره ذکر کوي تاظیم د جممات کې دا چې قبل نو کاره کې یو چې دا انشااعر اسلام دي دور دا مال د عبادهدي د کافر از مو په کې کېږي کاپ په کې کېږي علی مشاحت د دی دیو ادي دا ردي نشرو ناشياطي دامتعظیم چې کندنو اوقات صلاة کی دې ته توجه وکار دا چې کندنو شړ او بیکار اني دی برخو در پکار شړ او بیکار اني دی برخو در پکار مژو وردانکه دوی هم آداب د جمعہ په بعداون داوم یو پسوم ای اجازه کلمت الله اجازه کلمت الله په دې و نه ذکر کوي آداب چه ذکر کوي یو د جمعہ تعظیم کوال عزت کو د... ذکر سرا ده نکیدل حاضر نشین نو تحیه کول دویم چې کم دنو پاک ساتل صفا ساتل جمعه چې کمندو پاک او صفا ساتل دا د جمعه د آداب دی او جممات کې داسې سه کول شغ کې په ممسلی رو باندې او پ بعدده ژ رو بااندې خل واقع شي دادرې ت اسمادام دي جوزیاتې ډېر دی د دریو پولاتو مست سره چې کم دی چې کمم په ممسجدو کې اهمم دریو جوباتونو د اترلا شریف د مسجد او مسجد اقصا د دې دریو جوباتونو خصوصي تذکيره د دې دریو جوباتونو جګندنو خصوصي تذکيره کوي ځکه ټول مساجد دي دا ردا ان شاء الله وري نو دېو اړوند د دېو مساجدو نزيه ګندنو تعظیم نه بابو نو وصاد دو مواد رسالات مه طرح خبره ده تلزي استراحي پرانه استراحي حمل کشو ومصاجيدو مسجد دایو شرعي استلا ده خدا په چې په هغه حمل کې و موازع اسوالات لا تخص... تعمیم بعد تخصیص تعمیم بعد تخصیص باب المساجد و موازع اسوالات مساجد نموراد و قبشوی جمعات شو او موازع اسوالات نموراد اغد قام از مکه شو لکه زمونږه سجده جو جماعت کور منحصر نه را غزیلت ځان خبره ده منحصر نه زرو توجی کړي اگر چه ډیر یو دا ته ساجد له مورچه سجود ته او ولادي او سادات او مرات مواضی مخصوصه ده صلاة کې خوالمه مخصوصه مرادی نو بیا تخصیص بعد تامیم شو تخصیص بعد تامیم شو بیا خوالم <سلام> دی عباس ابن رضی الله تعالی نو قال اللهم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ال بیت النبي صلى الله وسلم په فتاه مکه کې بیت الله ته داخل شو دعااتي نواحي دي كلها په هر طرف کې په هر ګوت کې دواو پرا هر ګوت کې دواو پرا نبی عليه الصلاه والسلام د دې په بابت چې هغه قالا رب رضتو مقربين کي راہی webdriver مقربین کہ دے افضل الرسل خاتم النبیین دے تنا دینا تاروستے مواج اور رحمت تھا تاروستے مواج اور رحمت تھا ذاتِ زینو فضا و تفصیلی اور محنت کی کبے کله زایرو باندې رحمت الله وایي ادم ابو الیزه رحمت الله شامل دي 15 کوم زایرو پرایونی صاحب هغه د کوملو تعرض کي خوځار و تو رات دي کي ځان سگه سال دې په مخه مخی تزاد کې چې په عام دباران سشي و شي بیت الله شریف مرکز دې دا نزول دا انواراتو د تجلیاتو تا پا غیبانی چی کم دنو تجلیات دا غاری تعلیت را را وری گی ہر ٹیم کی پا تجلیات را وری گی نلالا عرب العزت تا تجلیاتو دا نزول مرکز لی نبی علی السلام اگه تضام را نکی بیا جی کم پس و مدور باندې راکې وایلیو چې وحدات سره ست اعدادات بدليږي وحدات سره ست اعدادات سګيږي بدليږي او چې چا کې سمره استعداد دې مدمر قبول کینو روحانیت چې دې چا مضبوط وي مدمر او تجليات دې قبول کړي او چې چا کمزور دی او سی ویلو ات تقال سلاवत وغیرہ پنج سومر جن کوم دنه ات او مضبوط روحانیت دتمره تجلیات کي قبول کې په دمر خو سلاکا تعرض ر موازیه رحمت او مواقئ رحمت تبکار دي دغه نبی رسول سلام اعتکاف کي ځان لېله توقدر ګوري دغه دعوت ته ست عادت تپاپ خبره او دا موږ له ترتیب راکې نو هغه خپل کالا رحمت کوم استاد دې او ورسې کوم روزان ورولان دې کوي زموږ چارسر طالب شيو مولا شي هغه بیا دا کار نه کوي که کوته وې لشي چې پلان کې تم کې د ذکر ډیره फायदा ده یا پلان کې تم کې د کومه د نو ډیره फायदा ده نو باندې ووتل کېدل دی ا دې अभियान کې ورڅاتو دې دا وی د اميان کې موږ موږ ساجته لگا د مو خو کا پورا دی موږ که څه نه ده لکه چې موږ درس مو وایو دا څنګه کوله کار یا ته کم پاسو یا چې کوم درس بل سحر تلاوت کو یا د موږ نه مخ کې یا د موږ نه وروسته هم مستقیت ځان نه یې مخایري او موږ خو بس کله په دغه لار را پاته ذالک نقصان دې ډیر زیات نقصان دې له ما دې نقصان دې کوم کې څنګه نبی رسول سلام ته تکتل غواړي داسې نواحیه کلحه هر غورت لړلک هر غورت د بیت الله شریف دان مخه مخه تکي چې په دې ګټه کور وارات راځي په دې راځي چې په دې روان چې اړ یو کې ماته سشي اېصول شي ولا یې سولي حتا هو ومن سبا گندرو <منزبا> نو نظر پر دې شروت چې بهر روع مخا مخبه قاې في <بي> قبل الكعبه مخا مخبه قاې چې کدنلو اونځو پر برکاته او پر لویو ہیں هذه القبلہ داس گندرو قبلہ داروا او و مفاری ورواهم مسلمانو سامعين دې پسې روایتو هم ان عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ رسول سلام دا قال هو او سامن ابن زید عثمار ابن بی تلحی حجبی او بلال ابن عبا فا اگنا تہا علیی تاغیر و بسی ورمن جدن جوڑی دا لگر نبی وردن نشو جو طول وردن نگیر کنن وردن سکی دا جوڑی دا نواری سکو بند سکو و مکتتفینا نبی علیہ السلام وردن نگیر کی سارسو ممون ستا په ساعت د دلا له خره جامان سرنا لم ما د پلا نهافو ک چې نوبی د سلام ن نهستالوکو په قاله جاله او مودنستېږي په او مودېیويېږي اوصللا په عامې د وه او نوبیې س د سلامسلام یو تن دطرهته پرېښه او دوستې خې او دې ستنې او بیت الله شریف په دروازه کې څه په ستنې وي درنه او مرزبا کې وکړو په وکړو مرزبا کې وکړو په او سشکار له روایت کې ولا بي صلي مرزونو په ذراووه وکړو او دغه توي درنه منصبو په کومو مسکفياتوم باندې د اخباراتي اخباراتو کې نفس ناراضي اخباراتو کې نسخه چې زه نه دا ویلی چې دا واقعي دوی دي یوازني کولی ورغلنه نه کوي خو روایت ته دا ثابت دي نبی عليه السلام یواز د لرنه شویلې پته مرکینو ورته چې د بیو سره نام ددې ولله شریک ته سره یو ځل تلل نو څنګه د ګوندو راګریوای چې پهلا پرځي یو جواب خلاص دا کوي ته داز دې روایت اولا د ارجي ورته دې دې بریادات لپاره ول و ودا دا دا دا شوګ په لريل متعلق خبره کی ابن عباس اجازه او ته مو دیساره و نا په کې نور دن نه نوت نه علامه دې کوم دتان خبره کوي نو دا عبد الله بن عمر د بلال بن رباح ته په مشکړه او بلال له مو و سره بلال جے الله تعاله و سررے په ودو سوین هغه اور سررے نو ډېر خبر خبر ده دینه زه زم ریوی چکندو اوله شم ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیاو زره د نبی بوتل له نو سامای بوتل له سره د دې په دې ځانه زګززه د الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم د اسودو غلامون ولانډیو وسامه او دو ارده میزان سره بلال وو دی شهادت کمنو حبشی سره غلام دي پس په دې موقع د کمنو نتر دن نه کوي عباس خبره پوری دي د علی درس نه کوي د ترزیه په خاندان دي ګنا نبی صلی الله علیه وسلم د شخصی حکومت او د شخصیت جوړه و صحیح ادارې شته د غنینو حکومت دیو دیو دی او خانزانو دی او پاتایتي کوي داز کمدنو د دا ټول مسلمانانو حق دی د دومره لوی چې تیماره او دومره لوی چې خوشالي ده هر دي کې ځان سره خانزاد نه درنه کوي دا, دا سره خاندان نه درنه کوي فردا نبی رسول الله صلی الله اغه سے گندنو دنه سہی پخرو نو او د قومي پخرو نو دا ريزه گندنو قال او قامه کي ختمه يغه اغه ختمه ہزار سره دې گندنو دې ورته نقل عثمان بن ابي طلح عثمان بن رضی الله تعالی عنہ اغه سے گندنو قريشو اغه د بيت الله قادم وبنا دغه الله تعالی سره تبيا دې سره وي دې شه مونږ مه ویله سلام چې کب زده و درې دوسته نه چې ګندنو د ښیته او یوسته نه چې ګندنو سره راځو ګس راځو صحیح ده دا نه د بیت الله شریف څخه پښته دی سو پر اوس هغه نه پریده ورځري ستې کا 1 2 3 صحیح ده نه ورځري ستې کا 5 ورو او دې ځکه چې کبله دا د دې ستوري دا هغه لري دا ټوټه بلیته اوري کا وندو کا هغه باندې پوسوي نو داسې لري یو تر طرف دیوبني بس تر طرف دی دا د بيير سلام الله والسلام د تر طرف تسښوا یوه شڅه دې ستوري نه خاطر شې پدريګ نو د تر طرف تر تسښوا یوا اوري شې دین طرف او سره دیکا په بیت الله شریف کې د ورش پرست نه وي نه په یو ورث کې سووي دري دري نه بیرته نام یو ورث کې او یو طرف ته نه درسته یو طرف ته نه یو وردا سره خود کې زموری او پر تاسو یو سبستان څه شو پورا پاته شو د بیره سلامو سلام پاره کوم ذو بلغ مخینې ای ک دارال رال د نوبی اسلام فرمایل چې حاضې خل قبلله دا دا یو چې هېلی دا د دی چې دا ټوله کابه چې کمم نهسه شي ده قبلبلله ده نوبییر اسلام خو مخبه نو ور ته مخامخ مونځکو اوس مونږ مونځکوو د زمونږه ورته مخې زمونږ خبلله ملتهم دی کوم ب تونول لا سری دا او د ور د په خبر دروازه کی دیواله کی وترجو ګډ کې حجره سوځ دې زمونږه دې علاقه مختګ درچا درځه تا ه دیواله درځه هغه دیواله د نبی رسول عبدالله کی دی چې دا وایي چې دا په بل اړخ طرف جهت متایین کی ټول ځات دکا دی ا دی چې ودا ټول سره قبله را طرف ووتو څو مخته فا نبی حلیت رضی اللہ تعالیٰ نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة في مزیدی هذا خیر من الف في ما سواهو إلا المزید الحرام إلا المزید الحرام نبی علیہ السلام فرمائے کہ زمان بری جمعات کی منسق والد ناظر چلنا خیر من الف صلاة في ما سواهو بل جمعات کی جی منسقی کے دا هېره درځم د سده او ولادي یعني مسجد نبوي کې موځو کې دا زړه چارتاله ده پیدا فنور شو باید دا سيادت بيت الله شريف نا چلتارېږي هر دو 130000 یومد یومدا هلو مرث سره د او دې اقل نه په دغه ډېر سره نه کیږي دې طوازه تدریجي اوره په تدریجي وي ورغه تدریجي اوره په تدریجي تاسو یو تراویږي مطلب دا په دې کې اوراشي دلته لکه تعداد کې پا شي را شي پر راې شيته خبره نه یوم سر وې د ز شوشي بله ډره شو دارنېعادت د یو ببل نهفی نه کوي تدریجي تریجي ده توپ د اوفا کوم پره ک دریژال شوي دافام سريه او د ال ریژال هم اخلاص او دا آدمی اخلاص افرقونا راضی حضی وعدن عرص تو اون ساعت نمبر ایت حدیث کے دي یو کم شویتم نمبر کی سکی یو کم شویتم اون ساعت نمبر حدیث کے دي بیت اللہ شریف کی یوموس پہ یعلاکت ہے زمان جمعات کی و مسجد اقصا کی و پانزور زرہ بادنے دے ملتون یوموس پہ سو دے و پانزور زرہ پہ مسجد نباوی کې دلدہ و یوموس پہ زرہ دے منا مانگا جوابنوں کن دائر سب مسلہ نرازی خیر دے بیمان جدی حال دا خیر من الف <سؤال> سولات بس آماز دائر چی دا مرکل دا نواراتو دے تاروزو دا جه کم دنو پکار دے تاروزو دا په کار دنو پکار دے خیر من الف صلات انفی ما سواهو اللہ المرضی والحراب مگر بیت اللہ شریف شو حالا بی صحیرین و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه السلام فرمائلني لا تشد الرحال إلا إنا صلاة في مساجد مجدد الحرام والمجدد الأقصى ومجدد هذا نبيه السلام فرمائلني لا تشد الرحال سفاونا نشيكا وليه نبشيكا وليه کله یو سوال لای اله الا تلالته په مساجدا ما ګرځې جو باکو ته سفر کولای شي ګرځې جو باکو ته دېقدر سفر کولای شي تر دې وروسته علاوه نور ځای ته سفر نشي کولی اله الا تلالته په مساجدا شاول اللہ رحمه اللہ تعالیٰ ذکر کردی کہ کم در شاہ سے اصل نعوش خو و جتلنا بلیگی را بلیگی کنانا شاہ خود آئی کہ کم یوش اللہ علیہ شاہتا آفاقی کسی کم دنو آولانی جل چکل ختمی گی کتاب الجنہیز رفاقی ک آنو آلہ سے کاری کم دنو ختمی گی په هغه کې چې صاحب ذکر کړی دی چې زمونږه چې ګمندنو نو وي رسول الله صلوات والسلام مانا فرمایلی دا لا تصدور ریحال تو دې حديث کې هغه یو نقطه ویل دا نو تو دا چې الهاف د شاعر او د غیر شاعر سره را دي شاعر الله چې ګمندنو او هغه معاین دي او چې پو مط ديله م دي نو اوس داسې سری سره ایو ته سفره کول او داسې ظونه چې پو او هغه نور ایو سره ات کول دا غیر شاعر د شاعر سره چېکنو یو کی، او فرمایلی تو ول هاف كونم دي دا داسترې کوم چارته ونجل 25 نمبر ته پلار ونجل 25 نمبر ته پکی واي ټقولو قال اهل الجاهليه يقصدون مواضع معظمه نظامهم باز په مدارس کې ورشاشه دا خبره تاه اهل جاهیتیشونه موا یا مووامهتن دظمي یا زورونه هو وای تونه اهلی سایت چې د به پر کوول د ایزت ضرونه دد په خیان چې بر زت منو دد پهقییا چې بهڅوک د یا زورونه هو وای تونه هغ ور فيه من التحريف والفساد ما لا يخفى تحریف او فساد دې ما لا يخفا فصد النبي صلى الله عليه وسلم الفساد تو نبي رسول د فساد دروازه بند کړ لئلا ينتهك كافر الشعائر بالشعائر زه د جویرن شائر بشعائر پورې په وسطه ديشي ولاء الله يسير الذريه لعباده غير الله او څه دې ذريه شي په عبادت د غير الله لپاره ده هيون دي چې عبادت ته د لپاره غير الله لپاره په دې حدیث کې مسائل را صفه هم کې نو متبرک او موازین متواعدات صفاقول لذا څوم صفاق یو دای چې لا کومه درته راغله او ځل ته درس کیږي او ځل چې ګنده درس راځي دا سبق لازم دی علم صفاقو نو هغه کوزو هم د سوال درامه هغه پوری کاروبار سبق کیږي چې کوم شاکت سوا شنو سوالون شي دیواله ما زونه کی کر ہس پیتو کراشای کی صدا مگر تا اوزه سبق لرمم پر سبق لرمم او خوځو ایله فاصله ووم او ایله د فارغ تا 50% او حدیث کشته کړه یا اوزای کی د ګندندو او کومو هغه او ازبشه ولې سفر کوم عبرت حاصل ووم ته کوم او پادر کو ایورسیبل پر نارمل شرعی اجازت تک غړې نو را کړلې یا په هغه کې یو عائد نه او دا عامل ملاقات نشو کوم زما نو په ځوب دي ملاقات کې څنګه نو او هغه په پټي کې راځي او هغه په مدرسې کې شي ناسي زارین کې څه غو اواب غنو او ورکو او ځکه دا په هغه ځل کې دا څه هیڅ نشته په راستو یوهاله او دا یو 카메라 وا خلق ځانې کېدا چې دغه په دې وا 카메라 کې څه کو مطالبه کول دغه ځانخاله او دغه د ګندنو خبرونه ويږي دې ځای کې اسلامي مرکز وزر دې ځای ته سفر شرایط او قد سرفارا ما قا قات سرفارا ما قاق سلال لسمانه قاق سhalt او زه او او او او سيرب lunشمه شده قا قاق سيرب на تو ف dive دون له ده دل سارم سواپ کره او او او او او اان او او او او او او او او اون او او او او اول شده او او او ت Pang on او او په دا ورځ زہ په خیال باندې د دوه خیال درب موظمه مبارکته ما تر غوښته دا ورځ زہ د دوه نیز باندې دا با کنه مو توبرکته یا یا زہ او یو ولې لیک باندې د څه په خیال هغه پاره کې آرام فرماره د دې له جو سوای نه څنګه چې کاندو حضرت آرام فرماره مرقل مبارك تي او ظلو دي, دي من دواما او ظلواما شهر دبتا في القبر او قلتا نزول لرحمت تي شعر او دل كبه ممسش رحمت رو ورين او ظلو كي سواب درم او دردتا تكي سواب درم ياري يو علم شهل غالة شهر دي دي باغت یا دیتلا انکیز ہے کہ اغاو بست کریوی یا دیتلا انکیز ہے کہ اغاو دست سو خلق آغا دارینا خلق تاریخی اولای خلق اکن دا حضر ملگری بی اغایی دا تاریخ پریاد پانیم یعگار اوسع تی لدی دا پارا چه رسط خلقو تا یعگار شی چه دی دا گریا دون را پوروانای سکری دی ورکری دی شروست و خلق په قدم روان شي شاگت امرو قربانه اکڑی من ببسوکو قربانه اکڑی رستانی خلق حقا تکندرو اقبال ذکر کروی آؤ بتاؤ تمہیں که تقدیری کې کیا ہے حراشوی چممجد تقدیر دا د نوخیو شتنگا چلے وی سیف و اول اور ربا بتاؤ اس آخر شوروی د سفتوره شي وي او رسو قوالو د شي پاتشي وروستو سدورو د شي شي پاتشي د هر تحريك دي دي تحريك ابتداو غوا غغړې شي کندو په پرې کوي ضمان گزاره کې خو شي تحریف مڅو د پاتشي زتاون سره غا آخر تاغي نه صرف خوشالۍ جوړ شي او دا غیر د کبلو صرف ظاهري زينه ده شرمه دي شي دوره شي ترص دات د زوري شي دات د کبدو د داغه ما لکل تعلمونو وصي سنبيده زده ما په او ابتدائي شغله وبي شاګرداني وي او زمي دي شاګردار نشوي دغه پوسټه د تحريک کوي نو اکثر تاريخونه کي خراب شي نو مې کومه باندې کوم نو ما زنس په پله څوڅه کوي وزادت څوڅوي موږ د شه په وړاندې بولاندو سیو په یوه ځان په زمونږه شه څخه په تاسو باندې په خپل او څنډه تردا کوم زپاده شه نو املیکه زار غوښمن کیشته څرګند شي چې در باندې دغه څه موږ ورته دا رې په اواز کمد در دې د ری په خبر کمد در دې دای پاس کې وی او شروع کوم دې نو بس سور دې سور دې او سور به ساری سور نور په کې زې نه شته دوه وی چې ها ابتدا خلق دې یا د بار په خو دې نه لکه دا بد دونی بد دې ولکہ چکم باندې د اصلاح عقیده جانب غالی دی نوې د چذورو ختمه ده دې باندې دا شروع په پلک بیا د ګمنان د ابل سس کی جوړ کی شرکيات کی سکی جوړ کی دې وځه دا ځایه د اوبو نه پریږي تاسو دا یاد غاری دا روسته به همت خلق اگر دې نه د ګمنه ما لازم وڅه ورسدګي جوړ وي هغه هغه ځای ته یا وې صفن تروسی به یادګار په دې چې موږ اجازه وکړو وینو چې هغه څومره قربانې کړې دي ورکړې دي نو اولنې خلکو سره یادګار دې برښت څو سوال پکې نه غاړو د ورځې خلک ستاسو وروسی سوال له ور څخه خلک پکې ودارل پکاټه شروع کی د نور خلک بې پیاراغ ده حلاله سی شروع کی چې دا لږه تب خلک راضي كمان مزعيرينو اله بیا نو فکرې دي زائرین او چې بیا تاسو چې ورو دا وځینو پایتین د بیا د لنګرخانه شروع شي نو بیا انکه پایدارولې کی د جوران شي کی دي زادې مدار شې شي او په لاور کې جارفیو نه او په لاور کې د زیات دو مزار دی چې کوم مکان په لاپور کې زیات ې ذخیر دی په خپله زیته بهور کوم کې ګه زیاته او ورسه پهرا ش ک راله ون دی مزارون دی او په کرا ش ک دا لم کرا ش ده وررس چې کومې ګ زیته خیر دی ځان پرپېږي کوم کې زیاته او کوم ور سر په کوم کې یو سره په انده یو سره یو هغه ته انده لال صاحب کلندر لال صاحب کلندر وګوره او سره ته کډور عمرې غړو وګوره د تقریبا تقریبا یومره وي یو بره وي دا پاکستانی پاکستاني ادم په دې اندستانه خبر شو غوښولو لږو جوړنی په دې صاحب دینه ولیاټه مګانا په وایرو دینه اور زاخان ته په تا سره راځرا تا په کوته ورلګې څه دې شهري دي لکه بی نو دې شاته وي چې په خپل خیال او زي برکتيو غنوبا او غيله به سفر کو برکت پکې حاصل وي دې ته تعریف او فسادو خير شای په شاعرو کې کېدل ولات کېدل نو نبي عليه السلام بن او فرماله غلار په تکل چې لا تو شادر ریحان راځي په مقصد کو شوي کو ترشمعو مبالدارا د سفر ان جنو متبرک <رکھو> تر سفر باندې د سفر باندې کاوله هم سفر دیم بطل نه دی ځنه خلک هغه داوی چې دا ټول جایز دی دوی اوله کال د مجاهد قبر نه او غله تلزي تبرک په نیت او قصه عخلای دغه سماتل نشته بلکې سفر چې دا جایز دی وګورئ جایز دی استغفر الله کون ذنایا تو کو مزارت القبور اعلی فضلوه استغفر الله کون ذنایا تو کو مزارت القبور اعلی ذو محققین حضرات نباذ العشر شغید خلق بمزایتی کی ہوئی ہے نہ اگے کاذرو مزریرہ دا صدا ناجای ادرم جمع تون الاوہ بل زیادہ تفرق ہوا جے کم نو دا جائز باگ دا دری جائز نہیں دا شریعت مستثنہ دي دی نور جائز نہیں اس تلال دا روائد امورا پولی جی دا اولانائی دلدہ حدیث پارسکئی جو مزین دی اغې دې حدیث راڅخه گی اګم وی ځن په مستصنا خاصه او مستصنا بیر موږ دې دا نو هغه باندې چې جنه چې ځکه په مستصنا دې جنسه ده په تسرا باندې اوري اصل استثنا کې تفصیل له لاتو شذره حالو چې من البساجد له لمحه دې من البساجد الا ثلاثه المساجد ځې جمعه ته ګندر سفر څه ده؟ جایز نه ده. بل ځای دې د نیم جمعه ته جایز ده. جمعه ته نه جایز او نور ځای به څه ده؟ جایز. که کوم وليا هم فرمایي یا دغه په ګندر شي لاګاني، واه غذایو ته هم سفر څه شي؟ جایز. ما وځای پي. اغه دې د ګندر سفر جایز دا غي مستسلم نه ول دا غي خارو مستسلم د ژوند د ګمرو دا غي دلیل هغه داৰে چې دیو حدیث کې زوړو دایرو کې راغلي دي کله یو مغل م و انیوشت راحللووه کلابر زرین خل مز لا یو بغې المقي انیوش د رارحلو وه کلابر زرین یو سر راغې سرات غیر ماې الحرام وال ماسی ومرزدی حاضر فکم مانیعین حضرات تی مانیعین حضرات آغای داوی که دمتا مستثنہ منہو عارم دی آرکان دارج مستثنہ منہو دیسی بھی عارم استثناء رکھات دشا نگی راہم نگی ومتثل دا. امس اصنابی رو صلیت، آمنا، لابس ادو ریحالو، ایلا مکان من الامکنت المتبرکة، ایسی و مکان متبرکتا، اوکر تبرکتا و سدی، جاید دی، ایلا سلاشت و ساجت، مگر دا دیو مکانو لوتا، دیتا དང དང. ཚངས དེན. ལུ དེ དེན. ཅ ཅ དེས د دے حدیث لفت انتاکی سبتی شکا جتا حایبی جو جو سنگ ہے اس تلال کھڑا دے عوضہ پر کم موقع کشن رہے دا ابو سعید حضرین رضی اللہ عنہ جو دے حدیث راوی دے صداقہ پر مخ کی دا کوہیتور دا مونس پر اسکی رہا هو ريتور مكال مو بارت کنه نو نو کو ريتور چې اېته مصاله سلام ته وی لا غلي واه او څه شو واه په اغاز القبله نو د قاضو په مکه ریته تصویر شو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول احمد کی ذکر کړي دي چې زه کړه هندو صلوات فی الطور په کاه کاله رسول لا سر سللم لا یمبرې لا بهدل مقيو یشب د رارحلوو چې د جاز د سوورلای چې دا سرلای د طاره کی شي اامبد د یو تغاافې سولا د یو جومات ته چې پاهې کې سی بلځوکې مزو ځای تهه دته بل جومات ته سفر نه د ج د ته او بغرانه کرالۍ ته وګورئ چې لا صعو طور څه تلل او هغه ته وایي چې دا ځان څنګه تللی چې څو چور تاغلی طور تدلی دا حدیثونه په مکان باندې خلळे دې دې نه ورځې باندې موږ چې مستسرمه نه وځل عامه هم کېره هم کېره مکان تا وذاکر قدر و محطتیو حضرات او قول نه و ذاکر قدر اوولای شاولل الله رحم الله ذکر کړی دي ول حق عندي معلومه دي زور مې صاحب ورس پکره ول حق عندي اساس کی دانا باکی مولا عبدالحق محدث دہلوی رحمه الله ارشاد کوي او دانگا مذہب دی جوادو دانگا مذہب دی شاو دی او دانگا صنع صحصان رسول دانگا پا علاقہ کیو تو شاید شاید بو الحق و اندیز پاوی چه حقا خبار ادایر دکتا جزر و علماء دی کولو کروی منون سنوی ولکا مونن عبدالعب محادث ایلوی چلے دان شاید ابن لگ مخینے رے او برالیانو د آغا خبری رازستی دی او صورت بشکات شاہ دي علی ما زردو اردو بیشتی دی بار سرشتی نو اردو تی کمازا ارجمہ شوی اشیعات اللہ مات دانم اللہ عبدالحق محادث دیلوی دا اشیعات اللہ مات سکت صحیح وائی گورے اشیعات اللہ اسی ال علماء پس او جملہ اشیعه اصل فارسی جدا او اردو ترجمہ شیرا اردو دا تکم ترجمہ شیرا دې یو بری لپا وین مقدمه لا دې یو بری من حالی کی سماعہ ذل حق مقدس علیہ الرحمۃ اللہ تعالی تے صدق عبارتون دا وقبله لویيږي چې د لاکري لپاره کې یا دا مزارو پر قطب ملانا په پای کې لیکلي دي چې ان دستان دستان په دوار علاقه لري نو په دې کې اسلامي شاعر او چتاور غړي او د اولیاء مقابر دาศد شاعر الله ندي او د کتم شاعر سره غیر شاعر او شاعر شي نو لحاظا دیوانی خید رجزت مناری او غل غل بمسورج و اول غواری شد دی انتیاز راشی دی نور زائی منا سوکر شائر ممتاز قبل غواری سفائی کیل مولانا عبدالحق محادث ایلوی رحمه اللہ باراک تشکری عربے میں سے گمدر باری سفر باراکن ذکر کری سو شاہ سے ذکر کری شوال حق و عمدی حانا القبرہ ومحل عبادة ولی من اولیاء اللہ وطورة کل جالک سوا انتنہی فی حقا غمان پا نزالا شانگل قبر ومحل عبادة ولی من اولیاء اللہ شانگل قبر حیلو چیلگا دا ولی داو دیاو دا لانا وطور حیل کومی کله ذلک سواء بالنهی داسور بندې کې سني برابر ټول بندې کې سني برابر پدې باندې حافظ دې دې الله تعالی دې کې دا داوین دوم دې شد الرحیل اله قبر د ذ الرحیم الی قبر خلیل داغه په تو کې وستا چې ابراهیم علیه السلام قبر د یاد او وستون او خلک ورپوسی سی روا دی یواله چې یو کول کړي ګنا پرستا ساده د خپل خالق دی فست ډایرکټ چې قبرونو سره مخ تاوه ته دا هغه تاریخ ګورل دا غوډه د دوه چې کومې فټی دی هغه وګورئ بیا د دو د یو فورمو د هغه وړه سبا وګورئ تر کېږي چې کته دا کاوه چې تاسو وګرځئ ډایرک په څەوە لاځوا ایمان لتي مې سره دا ځهاته شوی دي چېونکی هغه او دا چې سره په خپل کې چې روح په دغه اسلامي روح او انقلابی شخصیتو انقلابی اشخاص تاقریباً بدنامی یا پیور طریقہ ہیں پبل طریقہ و لگذا بدنامی چھکم اسلامی روح پیدا گئی سنتو کہ ذل ذل بستبانا سو بوری لگا کپار طریقہ شی خدا بدنامی را حافظ ابن سیمیار احمد اللہ تعالی و وقت که بدا شو چھے دیگرائیم علیہ السلام قبر نبی ملے جو رکھری اول چې ګذروه هغه درې خپل یو ځکه د نبی عليه السلام په قبر مبارکته اله وا دبر چې په قبر یقین لشته د نبی په قبر محقق چې تل داويته ودار قبر زنه ځکه د هو د السلام ځکه ځکه بس جوړکړي دي داګا دا خو لا یقین سره تو اله نشي څه وه د نبی عليه السلام په قبر مبارک وا هغه پاري کې پاري باندې او دا حدیث بنیاد کړی چې نشې د لارې خبره او نور چې قبرونو لږ نشته دا حدیث د پیغمبر قبر لږ نشدله پر تاسو په اوله کې دلته چې د نبی علی و سلام د زیارت تمون کوي اوس کتاب موږ د څه له ما سلام سره څنګه او په تاسو په اوله کې د نبی علی صلواۃ و سلام د قبر د زیارت تمون کوي چو سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قبر زیارت لذی اجازه دي کیږي اجازه دي کیږي اجازه وګور اگر شي یو سہیلی رايت څو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قبر کې پېښول نشي وستې واذ تقدس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې دالکل دې دالکل په احترام دې په لغت دې کې با کوم نو وقار دا مستکون نو وقار ځکه شعر نبی علی سلام روزم و عرقاب و مجید نبوی کیلہ او مجید نبوی در سفر نیت دل کل سرے جایز دیر مجید نبوی در کل نیت جایز در جوز نیت ہم سرے جایز دیر کل کی جوزن رانی ناستا خبر دا بیر تعالی اللہ تظریر اتنو او لان کل عبد برنامه لبانا کل عبد برنامه لبانا شعر نبوی علی سلام روزن شی طور شی حدود دور انقلابی خبر تص لکه اوس بلی دې دې کومې بری ماتاله خداوا ماتاله خداوا دا خپل ځمار کې چې سو پرشي ویني په دې د دنیا د حال نه خبردار دي زموږ حاجتونه څه دي فوري او پېښ کې الله ته پورکئې اصل دا کیدوا دا ان قدم سو د حيات الاغواتنا حيات مجبيهات سوا د حياته لمبيانه حيات النبي تسوا سو او صرف د یو نو حب جماعت بردا مولره بار دا خپل فرض شری اول موږ او اړتیا دې کړنې څه اړه دا خپل فرض شری څه کده چې کله دې کلاوي خلک ته مستبانانو کیسه کمه نو تولید کړي او وی اصل توجیه د مسلمانانو ګوزی چې د اصل په ریښتیا مسلمان کې راغې او بس دې بیا ضروري چې غلامانه باندې واغې او غځنه کې کمدو خبره خورول تر واه ولکم نه اوله څه درته وایې اوله څه درځه او اوس لا په ناې له خلک چې نور بچتې سره سره او سره دبرنامو ما مې حاول وکړم متمنت دي چې سره تاسو سره وښو مواتا ایمہ مالک کی دا گولر جلالاتانوں پر روایت روایت تے او بسرہ ابنیدی بسرہ بسرہ ابنیدی بسرہ آگا چے کمدنوں کو ہی سو تسلے او بولر جلالاتانوں پر روایت تے کمان تا مخ کے پت آوے تا تب امہمہ دے کڑے بے مواتا ایمہ مالک پر روایت تے تے بسرہ و اپت راگ دو تور نا دو تنیز تشو تطلیوه اوگو تنیز تطلیوه ما ازاب امینا و اکم ماتا پت وی که تو مکت ماتا بستاتورن تو ما منی کڑوه ما منی کڑوه تو تور کی جوماتو هلتا که نو او داگیم بارکت که رسو شد نشتا و سفر ورلتن دی جایز دی هلو ملوی خلی کاروان دی یا داवत پر سفر لري جيا سفر او غزا کي ځای ته وګوري اګر زيردا سفر پر طارلالي او انره اړوند د تاسو څخه نوې ویشه خبر سم ځای وي اولاد له خبر زیارتو کوو سفر دا قومونه هي کوم ځای ته کومونه په لاله ځای یو زیارتو کوور دی یو شپ درهاله دي ګورو مسلوک په ځای زیارتو کوور تر دې ځای نه کرایته تر زیارتو کوور لزی فرد دې ځای ته رضي الله عن سقدور وسهوله صلى الله عليه قبر لازم درب تابيديږي تاسو کې دې قبر غل دي دا ما رسول الله خواجه مبرور له زیاره قبر لريکه سره دابا د مبرور د ورسه زیاره قبر ځل نه شه او سفر اله زیاره قبر ال ځل شه د کیفرته پهparcel سفر باندې وایتي او باندې سفر باندې باندې تګرځو ځنا پر پسندې پورې سفر جوړيږي او دا څنګه د لوسی ورور لا خبره ده ستاس کارشته او څنګه زموږ د دې لوسی خبرې کاوه او دې کې سفر کې څه ثواب دی دا څنګه ټول دې ثواب دی خو ثواب څه پته نه شي ثواب نه شي دا سفر تاسو نه جاي نه دا جاي نه او په دې ډول په لوري ما ګرځېږي په لوري یا د کلمو په په کار باندې تلوي او انته کذر ور و کارو څه خبر تا وشه بالا ټول ته ځکهنه پری او انته له دې نه لکه سفر چې سفر راځه کوله قبر دغه کذر جايږي اله سلام ته مساجوه باز د آرام وای باز د لفظه پمځي ری هاغه کبر سفرو رسول هغه باندې قل سیمو په ارام انگلی سفر و نسو اغازان لری فلالانا فرامن کولی فرقاتیں حجرت سو اغازان لری سیلچ دید دا پارا یا تکندروں مزدورہ سفر اغازان لري جر زمان فات دفع مزورت دا سفر لري او د سواف سفر ځان لري من پر سواف سفر موان ہوئی لا پرشن دور نه نوشي هغه لهي کبدونو اصحابونو ښاتي ما دا د رېدې په خاطر نه بارا په خاطر بارا او بنځه څنګه دایمات بیت الله مازري ها او مازري دووي مازري افسر او شریف مازري جوات نه رمضيري ana bien